Az interjú a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készült. Szabó Bence. Azt mondod, évekkel ezelőtt a vívást a gyerekek többsége a kosztümös vívással azonosítja, így voltam ezzel én, is, éppen ezért csak a kardiohetes számításban, vágni és szúrni is lehet. Ekkoriban természetesen, ugye ez nem tegnap volt, hanem inkább tegnap előtt, ekkoriban természetesen még sehol sem lógtak a hülye vezetékek, nem volt jelző a bírót még hírből se ismertük. Az egy másik kard volt? Igen, hát ez vonzott, amikor beléptem az Újpesti vívó termébe, és akkor megláttam azt, hogy Tulajdonképpen háromféle vívó van, akkor a törvívó, a párbaj törvívó, meg a kardvívó, és van egy igazi vívó, az a kardvívó, akinek nem lóg semmiféle vezeték, és nincs találatjelző, hanem, hanem úgy, mint ahogy én a filmekben is láttam. Én egy outsider vagyok, de mm. mi régről ismerjük, és Igen. te ezt tudod, a többieknek lógtak ki? Hát a többi fegyver nem, be a törbe, meg a, a törbe már akkor volt elektromos található. most sincsen, vagy most már de van? De most már van, már utolért a végzet, úgyhogy már... Ha kilógott volna ilyen vezeték, lett volna videóbíró, akkor ennek a sármi, ennek a érem lett volna meg? Lehet, hogy meg lett volna, de egy 12 éves fiú az, az mindig próbálja a sportágát azonosítani azzal, amit a, a tévében látott, vagy amit a hegyoldalban haverokkal játszott. És, és ott ugye ilyen fakardokkal verekedtünk egymással, meg hát a Gerard Filipet, vagy a, az Allen Dellont, ha láttam vívni, akkor nem volt találati az ő rajta. Ez kétségtelen. Lehet tudni, hogy úbudán telt a gyerekkorod, de átböngészve a szakirodalmat veled és róla? viszonylag keveset találtam a családodról. Ugye én kérdezek neked, nem muszáj válaszolni, de ahhoz, hogy rájöjjek arra, hogy valaki hogy is lett kétszeres olimpiai bajnok, azon kívül, hogy valószínűleg isteni tehetséggel rendelkezik, és így tovább, és így tovább. Egy sor dolgot szeretnék megtudni. A szüleidről mesélne. Milyen családba csökkentél? Szerint egy szegények voltunk, de nagy boldogságban éltünk. A nővéremmel ketten, a két nagyszülővel meg a szüleimmel hatal laktunk egy négy és félszabás óbudai lakásba. A városi házak a Nagyszombat utcában volt. Nagyszombat utca 25, ez az érdekes, mert később a Nagyszombat utca 19-ben jártam az állami Árpád gimnáziumba, a gimnáziumba, úgyhogy viszonylag elég közel volt a a lakhelyhez az, az, az Mi igazium. volt az oka ennek az együttélésnek, mint a nagyszülőkkel? Hát végül is az, az a volt, jajnyei? hogy, hogy a, nem az anyai, anyai nagyszülők. Viszonylag sajnos nagyon nagy boldogságban éltünk így együtt. Nagyon el voltam kényeztetve a nagymama révén. Nagyon korán meghalt a nagypapa, akit egyébként imádtam, és rengeteget játszott velem, milyen emlékeim vannak. És az édesapám pedig reggel dolgozott, mert tanár emberként, Matematika-fizika tanárként tanított a Varga-Katalin ruhaipari szakközépiskola, először gimnázium, aztán ruhaipari szakközépiskola volt, és nappal is tanított, meg az esti iskolán is tanított. Édesanyám pedig, amikor pici gyerek voltam, akkor még a francia követségen. Dolgozott, aztán később pedig az Óbuda TS-nél volt ott is ilyen export-import dolgokkal foglalkozott. Testvéred? A nővérem az elvégezte a, a, a költségi gimnáziumba járt, aztán elvégezte a, az egyetemet, és úgy hozta a sors, hogy a férjével Amerikába telepettek le. Először Amerikában voltak, most már Kanadában élnek, most már vagy 30 éve. Akartak-e bármit a szüleid belüled, akartál-e bármi lenni, ami egyébként nem ebbe az irányba mutatott, mint ami lettél? Hát, az édesapám az mindig emlékszem, hogy azt tanította, vagy azt próbáltam magyarázni nekem, hogyha egész kis gyerek voltam, és mutatott három ilyen nagyon vastag, Ilyen fizikai könyvet, és ráadásul ezek angol nyelven voltak, vagy németül, már nem emlékszem. Azt mondta, ezt a hármat megtanulod, akkor itt fog állni egy Volvo a ház előtt, és, és vagy valami nagyon szép autó. Tehát mindig próbált engem a, a tanulás felé ösztönözni, és hát azt látta azért, hogy, hogy azért nem, nem biztos, hogy, hogy ezt a vonalat kell erőltetni, mert elég élénk gyerek voltam, és elég korán ott a Nagy Szombat utcai játszótéren túlmentem a dolgokon, tehát átestem a dolgokon, tehát ott... Mesélj már, légy Milyen hát dolgok? ugye a nagyfiúk akkoriban mindenki cigarettázott, tehát az egy menőség volt, hogy ott, ott akkor a nagyfiúktól kapni egy-egy száll cigarettát néha és elszívni, hát ez nyilván nem örültek neki a, a szüleim. Ez mert... éves korodban volt az első cigarettával. Hát cigarettán. ez ilyen, ilyen 8, 8 körül szerintem, 6-8 ilyesmi lehetett. Aztán volt olyan Haver, akivel imádtunk tüzeskedni, és akkor földgyújtottuk ott a Kecskehegyet, és, és akkor egy nagymamámnak szóltak, hogy a, a, az unokája földgyújtotta, és ég a hegy, és a nagymama lejött két vödör vízzel a liftel meglátta, és hat darab tűzolt autó jött ki végül, tehát az a két vödör ja, víz. azt akartam mondani, hogy ja. akkor se lehetett olyan nagy tűz, hogy az két vödörrel meg lehetett oldani, de nem, nem, lehetett. Lehetett. nem lehetett. Szóval voltak ilyen, ilyen történetek, reggeltő esték vagy pedig a hegyen játszottunk valamit, úgyhogy nem nagyon íz lett nekem az óvodás, amikor elkezdtek óvodába jártatni. Hát ez is úgy nézett ki, hogy a, a szem első vagy a második nap hazaszöktem az óvodából, ami egyébként nem volt közel, de nem volt messze, ott a Témár utca környékén volt, és, és egy óvatlan pillanatban kiszöktem az óvodából, aztán hazamentem. Úgyhogy Mindig volt valaki otthon? A nagymama az mindig, mindig otthon volt, igen, egy biztos Visszabi. támpont volt. Hát a nagymama nem, hanem utána a szüleim próbálkoztak, de aztán végül nem, nem jártunk. A szegénység nem. az mit jelent? Hát hogy nem volt tévénk se, se, kocsink. A szomszédba jártunk át a, a megnézni a kalambót vagy a megréfelügyelőt, és ez egy ilyen nagyon meghitt családias program volt, amikor átmentünk a szomszédba, és a Pöttyi is sütött ilyen sajtos süteményt, és akkor ott, ott kaptunk egy mána szörpöt, a felnőttek meg itt egy pohár bört és együtt megnéztünk egy ilyen krimi sorozatot, amit ugye akkoriban hát már egész héten készült rá az ember, ha hétvégén volt egy ilyen film. Amire vetted az irányt, az egyébként nem volt ellene a Családnak? Nem, először focizni kezdtem el a vasasba, hiszen ott a játszótérről a fiúknak a nagy többsége az focizni járt, vagy a kerületi klubokba a jobbak pedig a Angyaföldre a vasasba, és akkor oda elvitt az egyik ilyen nagyobb fiú, és nagy örömmel jártam oda, de hát azért elég messze volt, hogy három átszállással kellett menni villamossal, meg a téli edzések, azért angyalföld az akkor nem volt egy olyan nagyon biztonságos környék, és, és akkor ilyen 10-12 évesen egyedül járjak, aznak úgy nem örültek a szülők, de jártam és szerettem, és akkor volt egy olyan időszak, amikor párhuzamosan még egy fél évig focizni is jártam, de már elkezdtem vívni az újpesti dolzsába. Azt mondtad, hogy teljes véletlen folytán kerültem a vívásba, édesanyám francia tolmás volt egy nemzetközi vívóversenyen, és kimentem, megnéztem, az is megtetszett, és akkor eljöttem Óbudára, hát persze, hogy ügyesebb voltam a tornából felmentett belvárosi gyerekeknél. Ez a belvárosi gyerekekre való utalás ez, ez micsoda? Ez, ez volt a tapasztalatom, tehát hogy bekerültem egy olyan csoportba, ahol ilyen ügyességi gyakorlatokat, meg ilyeneket kellett csinálni, vagy, vagy az edzés végén fociztunk egymással, ugye még kardot, fegyvert vívó felszerelést egyáltalán nem kaptunk, nem láttunk, és általában ezekben a dolgokban ott sokkal ügyesebb voltam, mint, a, mint azok a fiúk, akik tényleg ott a környékről és nem egy, egy játszótéren nevelkedtek. Te 62-ben születtél, 12 éves korodban kezdtél el vívni. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy kiderüljen, hogy te tehetséges vagy? Tehetségesnek mondtak már akkor is, mert az ilyen rávezető gyakorlatokban, meg, meg, meg ezek a fociban, meg, meg minden egyéb játékban általában ügyes voltam de pont a határán voltam annak, hogy tele volt a ócipőm azzal, most, most hát én vívni jöttem, nem itt rohangálni, és, és, és tényleg csak az edzés végén néztem a nagyokat, hogy vívnak, és nagyon tetszett, de, de akkoriban nagyon sokáig tartott ez az előkészítés, amíg, amíg megtanították az embernek a lábmunkát, megtanították azt, hogy hogy kell viselkedni egy vívóterembe, és, és egyéb ilyen rávezető gyakorlatok, és épp a határán voltam, hogy na most, most már, hogyha a jövő héten nem kapok kardot, akkor, akkor tényleg abba hagyom, mely elegen volt, és akkor pont jött az az időszak, amikor már ö, megengedték, hogy, hogy vásároljunk magunknak fegyvert. és magatok? Hát igen, igen. Akkor még az első kezdőcsoportban, még akkor ö, emlékszem, már bizományi áruházba mentünk el az anyukámmal, és ott vettünk ö, egy ilyen versenykordot. 83 Univerziáldi az az első nagyobb ér, mert hát, már mert nem nagyságra, hanem a hierarhiában? Juniorban és már azért kétszer indultam junior világbajnokságon, és euh, Buenos Airesbe az utolsó évenben ott nyolc közt voltam, ami akkor egy jó eredmény volt. Egyébként egy nagyon erős döntő volt, meg később abból a döntőből Márko Márén kétszeres olimpiai ezüstérmes lett, Abai Péter, akivel utána együtt lettünk világbajnokok, és egyéni világbajnokságon is volt második, a szovjet cukló, aki szintén évekig orosz válogatott volt, és volt még egy, egy német fiú, a Félix Becker, aki egyéni világbajnok lett, tehát egy junior világbajnoki döntőben, nyolc között, ötten voltunk olyanok, akikből később felnőtt be is, is eredményes vívó lett. Ott nem sikerült érmet nyernem a Péternek, Abai Péternek, igen, ő végül is harmadik lett, és aztán felnőttbe. be, pedig hát a, a 83-ban Edmontoni univerziádé volt az, ahol, ahol ráadásul egy nagyon kemény mezőny volt. A, a szovjetek legerősebb csapatokkal vettek részt, a lengyelek közül az egyéni világbajnok Darius Vodka indult, és az olaszok is a teljes csapatukkal voltak ott, és ott sikerült többek között az, az egy évvel ezelőtti egyéni világbajnokot Darius vodka két megvernem. Úgyhogy az ott egy jó eredmény volt egyénibe is, meg csapatba is. Említetted az oroszokat most, amikor a saját lobogójuk alatt néhány nemzet nem indulhat különböző politikai jogból, vagy politikai jogokból, azt téged foglalkoztat, vagy semmi? annak idején foglalkoztatod téged a politika? Annak idején egyáltalán nem. Egyáltalán nem foglalkoztam, mert azt annak nem örültem persze, hogy az egész életemet, pályafutásomat ezek a szovjet vagy orosz vívók keserítették meg, mert valami elképesztő, hogy, hogy mennyi jó vívójuk volt. Anak volt oka? Hát egy nagyon erős képzés volt, és mert a... ugye szó volt például arról, ezt valaki nagyon ö, okosan és szellemesen mondta, én nem is gondoltam volna, hogy Kínában azért volt nagyon sok tornász, mert az volt a legolcsóbb, és gyakorlatilag a kitörés lehetőségét Kínában annak idén, és talán még most is a, a tora teremtette meg. A kard, miért, miért voltak jó vívók az oroszok? Ha volt ennek, ö... ha valami speciális okkal... Hát a magyar kard edzők tették le az alapokat, ott ők magyarázták el a, a szovjet-orosz edzőknek, hogy, hogy mi is, miről is szól a kardivás. de aztán a, a szovjetek, az oroszok kialakítottak egy, egy teljesen sajátságos iskolát, ami egy ilyen második szándékú ö, versenyzés volt, Egyébként nagyon érdekes, egyszer beszéltem egy, egy orosz boxedzővel, és elmondtam, hogy mi a különbség a magyar kardvívóiskola meg a, az orosz között, és azt mondta, hogy ez egy az egybe, így van a, a, az orosz ö, boxiskolánál is. És egy francia edző, aki, aki Christian Bauernak nak hívja, és egy nagyon sikeres kardvívóedző, kardedző, akinek több egyéni olimpiai bajnok tanítványa volt, az magyarázta el nekem, hogy az egész ö, orosz hadviselés is gyakorlatilag ebből a második szándékból áll, mert nézd meg, hogy azt mondja, hogy a Napóleont is becsalták egészen az országba, és utána ott megsemmisítették. A végül is Hitler is ott bukott el, és azt mondja, nézd meg, most a vívásba is engedtéget, hogy, hogy gyere, és mindig második szándékkal visszatámad. És ebbe rejlik az erősségük. De az tény, hogy... hogy olyan erős volt a, a, ez a szovjet orosz kardiskola, amit ők a magyar alapokból utána kifejlesztettek, és utána megtanították ezzel a stílussal vívni a kubaiakat, meg egy jó pár mm. ilyen volt szocialistát, hogy nagyon nehéz volt ellenük. Is ráadásul egy Moszkva kupán, ahol indult, több mint 200 induló, ott az úgy nézett ki, hogy szombat-vasárnap volt az egyéni nemzetközi verseny, de az oroszok már pénteken ott verték egymást, hogy ki az a 80 van, aki indulhat. 80 van. Nyolc van, aki indulhat majd a versenyen, és akkor egyszer betévettünk pénteken a vívóterembe megnézni, hogy mi ez itt tulajdonképpen a szállodába átmentünk, és láttuk azt a borzalmas, hírigett azt a csatát, ahogy ott ölték egymást az oroszok, hogy ki az a 80, van, aki indulhat majd szombaton a, a valódi Moszkva kupán, ami egy világkupa verseny volt, és akkor néztük, hogy úristen, az, hogy micsoda hátország van itt, hogy de jó, hogy ezek közül csak 80 vannak kell versenyezünk. Ugye aztán ott volt Los Angeles, ami kimaradt, illetőleg hát most Párizs kapcsán, hogy ki milyen színek alatt indulhat, nem indulhat. Los Angeles? Los Angeles, érdekes volt így az életemben, én nem jutottam volna ki, tehát nem lettem volna csapattag, de felnőtt válogatottal együtt készültem, és ott voltunk az edzőtáborba. és nyilván, hogy ha csapattag lettem volna, mert csapattag barátaim már megkapták az egyenruhát, emlékszem rá, hogy mennyire irigykedtem, hogy milyen nagyon klassz öltönyt kaptak, egy ilyen nyári öltönyt, és, és ott kész, együtt készültünk, és így is megrázott az, hogy, hogy nem megy a magyar csapat, és hogy, hogy nem tudunk részt venni az Olimpián És ö, utána olvastam sok mindent, mert akkor fiatal gyerekként úgy, úgy ezt nem érzékeltem, csak mindig reménykedtünk abba, hogy, hogy mi vagyunk az a... Bizonyos milyen barak voltunk, minek neveztek vidám. tünket, a vidám barak, az, a, az ahol a legenyhébb a, a, a, a szovjet influencia befolyás, és hogy, hogy abban hogy, hogy talán akkor ezt majd eldöntheti a Buda elvtárs, és hogy is. köztünk fog... három év van. Um, mit tud egy vence Mit tud egy olimpia a világbajnoksághoz, vagy bármihez képest, de ha akarod, akkor nevesd össze semmivel se önmagában. Mit tud egy olimpia? Hát a mi sportágunkban nem minden sportágban ugyanaz, de pont mostában volt egy vitám valakivel, aki azt mondta, hogy hát ez a leges legnagyobb sportolóknak, akik már profiként dollármilliárdosok lettek, azoknak ez nem jelent egy olyan nagy dolgot, mert mondtam, hogy ez egy óriási tévedés, és rögtön soroltam azokat a neveket, akiket én még az én versenyzésem alatt egy 88-ba ott laktunk egymás mellett, a Steffi Graffa bent lakott az olimpiai faluba, és ott volt Boris Beckerrel, 92-ben emlékszem, ott futottam össze az étterembe, és el lehet mondani Lionel Messi-ről is, aki mindenképpen akart az argentin válogatottba és olimpiai aranyérmet szeretett volna lenni. Féderer, akinek csak idéző ebbe, párosba sikerült olimpiai aranyérmet szerezni. Mit tudott olimpiai? Mert az olimpia az, az, az a sportok ünnepe, és az, az négy évente van, és, és az, aki ezek a nagyon nagy stárok is érzik azt, hogy, hogy ott egy olimpián együtt van mindenki, minden sport. Egy kétszeres olimpiai bajnok, mint te, az magasabb, más a társadalmi presztízse, büszkében jár, jobban felemeli a fejét, csupa hülyeséget kérdeztem, de csak azért, hogy el tudjon mondani, hogy mennyire más egy kétszeres olimpiai bajnok ahhoz képest, mintha nem lett volna. Hát egymás között is más, tehát mint, mint sportolók egymás között is sápó, tehát megsüvegeljük egymást, hogy ha egy olimpiai bajnok van a társaságban. Most mondok egy példát, most a, a Ma érkezik délután egy mongol sportdelegáció, és ö, most lehet, hogy normálisan ö, a Magyar Olimpiai Bizottságból kiküldenék a ö, nem tudom XY-t, hogy menjen ki a repülőtére, de benne van a csapatukban egy, egy, olimpi, egy olimpiai, aki a főtitkár, egy olimpiai bajnokbokszoló, és ö, én azt mondtam, hogy hogy én, a, akit a mobban ilyen sportdiplomáció ügyekkel, most elkezdtem újra foglalkozni Gyulai Zsolt kérésére. Hogy, hogy én, én, én ki, ki elé, és, és üdvözlöm őt, mint olimpiai bajnok társamat. Tehát a sportolók között is meg hát egy óriási ö, elismertség a legalábbis itt Magyarországon szerintem egy olyan hatalmas dolog, de van egyébként sztorim Olaszországban is, amikor Igen amikor felismertek. Olaszországban kint voltunk világkupa verseny, Padovában, ahol versenyzőként is sok sikert értem, mert évekig oda mentünk tényleg, és a, a, a kedvenc bárba a pincére, a mai napig az utca, a túloldalán sétálok, akkor integet és megkérdező hogy hogy vagyok. És edzőként voltam ott, megérkeztünk a, a selejtező után a szállodához, de a szállodától nem messze volt egy cipőbolt, és a, féltem, hogy bezár a cipőbolt, ezért nem rohantam föl átöltözni, hanem úgy a válogatott melegítőbe odaszaladtam a cipőboltba, egy ilyen márkás cipő outlet volt. Lényeg, lényeg, odaszaladok, vettem egy pár cipőt feleségemnek, magamnak, stb, és kérdezi a tulajdonos, hogy, hogy látta a magyar melegítőt, hogy hogy miért vagyok így melegítő, hogy milyen sportág, és mondom kermá, hogy vívását vagy vívás, hát a világkopa vers. Jaj, persze, asszonyát mondja, hát az álbán ott volt, igen, mindig is egy nagy világkopa, kopaluk szárdom, az, az, az. Azt mondja, az tudja, hogy itt Padovában lakik egy, egy óriási nagy kardvívó, aki egyébként a Forza Itáliában, a Berlusconi pártjában, szenátor is a parlamentban. És mondom, persze, persze, tudom azt mondja, hogy na nem jut eszembe a neve, mondom segítek, jó? Mondom Márko Marinnak hívják. És azt, az, az, az, na akkor maga ismeri az És akkor kérdezi a, a kérdezem az embertől, mondom, hogy de uram, az második lett. Igen, igen, azt mondja, de nem emlékszem, hogy ki nyerte, de várjon, mert a, a, az aposom az mindent tud. És az ember fölhívta az aposát, fölvett a telefonom, és kérdezte tőle, hogy amikor a Márko Márin nyert, akkor ki volt az első? És mondta az öregnek neki a telefonban, szóval nem emlékszik már a nevére, de egy magyar volt, az biztos. És akkor mondta az embernek, hogy én voltam. És akkor attól kezdve, akkor még 15 százalék, és közös fotózás minden, és hát egy jó, jó pofa történet volt. A beszélgetésünk egy későbbi szeretében úgy is lesz szó a sportvezetői karrieredről, amely meglehetősen hektikusan alakult. A mostani ez hogyan történt? Csak utaltál rá, és most nem akarok addig várni. Ö, úgy, úgy történt, hogy, hogy a tavalyi évben szó volt arról, hogy a Igen, hogy a Párizsi Olimpián lesz egy magyar ház. Ez szokás egyébként, hogy sok ország csinál egy ilyen. NOC House-nak nevezik, mert ezt csak az olimpiai bizottságoknak a keretein uh -huh. belül lehet megcsinálni ezeket, és ez egy ilyen hospitality ház, ami lényegében az olimpia alatt ki lehet használni az országi imidzs javítására és uh -huh. többek között rendezvényeket sem, stb, stb. És hát az ötlet volt, hogy ezt mivel beszélek franciául és angolul is, hogy hogy olimpiai bajnok vagyok, hogyha én lennék ennek a, a házigazdája, ezt a projektet én vinném, akkor az én nagy örömmel vállaltam ezt, ezt Gyulaj Zsolt. Te meghívtak? Behívottas, Schmidt tádám, igen, személyesen, és a Gyulaj Zsolt is támogatta ezt a ezt a dolgot, aztán végül úgy alakult, hogy nem lefújták, hogy túl sokba kerülne, mert az a lisztintézet, ahol mi be lett volna, de már kín is voltam egy delegáció révén tárgyalni már nézegettük, hogy mit, hogyan lehetne. De nem a személyed okán, hanem anyagiak okán. Igen, igen, nem a személyed okán, hanem, hanem végül... De is... megmaradt ezek szerint a kapcsolat, illetve elkezdett megint egy, elkezdődött megint egy kapcsolat felvétel, mármint a mobbal, hiszen Gyulai Zsolt korábban nem lehetett, mert ő nem volt funkcionáriusabb. Mobom. Igen, nem? hát a, ő már akkor az volt, amikor ez Én a ez értem, projekt volt, az... és akkor után, mikor ezt lefújták anyagi okok miatt, hogy mégsem, még sincs rá annyi pénz, amennyit a lisztintézetre erre a magyar állam tulajdonában lévő gyönyörű épületre rá kéne költeni, ezt most halasszuk, el, most van egyéb probléma, és akkor így ez a magyar ház ügye is úgy, úgy elaludt szépen. És hát a Zsolt az, az behívott egy beszélgetést, és mondta, hogy hát figyelj, ez most nincs meg, de hát azért, azért jó lenne, hogyha te is a csapatom tagja lennél, és hogy abban a van amiben van érzéked nagy a, a kapcsolati tőként, tényleg elég jól ismerem a nemzetközi mezőnyt is, hogy, hogy ebbe együttműködnénk. És mondtam, neki, hogy jó. Hát... Ahogy én téged ismerlek, ez jól esett. Abszolút, abszolút jó esett, és mondtam... De mennyire vagy hiú áruld, mert, én, mert azt gondolnám, hogy ötös fölött. Hát az ember kívülről nem látja magát. Én értem, Biztos, de hogyha most lenne... Egy... Lehet, hogy én helyzetekben nem gondolom magamat annak, és más mégis annak gondol. Büszkeség... Büszke. nyilván hát. Nyilván van, van bennem, persze, és, és sokszor ez a, ez a büszkeség... Ez, ez nem is biztos, hogy mindig a hasznomra vált, tehát, hogy, hogy lehet... Vagy lehetséges, hogy a hasznodra vált, csak éppen nem abban a formában, hogy te szeretted volna, és később leteredménye, mert aktuálisan éppen valami vereséghez vezetett. Igen, Azt... köszönöm, ez, ez, ez jó, jó definíció <gül> egyébként. Köszönöm, leszek a tolmácsod magyarról magyarra. Az egyéni szereplésen nem volt esély, hiszen Gedűvári Imre és Nébágy György helye biztos volt, Bújdosa Imre is teljesen jogosan kaptam meg a lehetőséget lehetős 28 csapat és egyéni, a te sportágadban van csapat és egyéni, mindenki jóformán, ahol egyébként nincs e, csapatversenyzés is, mindenki a sport kapcsán beszél arról, hogy a brancsnak mekkora jelentősége van, a van csapat is. Milyen brancsba kerültél? Igen, egy ö, csapatsportágnál mindig azt szoktam mondani, és azóta is ez a, a hivatalos arcpolitikám, hogy egy eredményt nagyban befolyásolja az öltözői hangulat. Tehát az nagyon fontos. A te meg... alaptermészeted az milyen? Olyan, mint itt... amilyennek itt mutatod magad. Mert azért láttal, is beszélgettünk, és beszélgettünk is már, amikor kevésbé voltál feldolgozva. Itt nem voltam ebbe a csapatba egy líder. Tehát itt azért a Gedőárémre, a koránál fogva Nébalgyúri az eredményei, meg az individualista természete, és mindannyiunk által tisztet technikai és taktikai tudása miatt inkább őket nevezném a csapat lidereinek. Annyit azért elmondanék az egyén indulásról, hogy hogy negyedik voltam a világranglistán, és nem indultam egyénibe, ami azért egy elég különleges helyzet. Bújdosó Imre nyerte a világranglistát, tehát az, az, az, az összetett pontszámítás, úgyhogy az egyértelmű volt, és a szövetségkapitány pedig előre a Gedővár Imrének meg a Nébagyúnek odaígérte az egyén indulás jogát, tehát megvolt a három ember, de jó reagáltam le, mert nem kezdtem el ezen rugózni, meg pufogni, hanem teljes egészében koncentráltam a, a csapatversenyre, Majd megőrültem, mire sorra kerültünk, már szinte vége volt az olimpiának, és az első küldöttséggel mentünk ki, tehát két hetet ott edzettünk, és ott Voltam szemtanúja, ugye az öttúsázók nyertek, a Martinek Jani nyert, a, az úszók, Darnyi Tamás nyert, a kajakosok sikere, azt hiszem az, annak is egy része már lezajlott addigra, és, és nagyon nehéz volt így a legvégén versenyezni, de azért ahhoz képest jól összeszedtem magam, hiszen a fontos mérkőzéseken az olaszok meg a, a, a szovjetek ellen is három-három győzelmet arattam, és egy kriminalisztikai győzelmet arattunk, hiszen egy percig nem vezettünk soha az oroszok ellen, csak a legvégén nyertük meg az egészet, végig ők vezettek, és 8-8 tus tudtunk nyerni. Ami egyébként akkor egy olyan győzelem volt gyakorlatilag, hogy a talán a, a Melbourne-i labda győzelemhez tudnám hasonlítani, hiszen a rendszerváltás ö, küszöbén voltunk, és, és még Szovjetunió néven az oroszokat megverni azért az nagy ö, fegyvertény volt, és nagyon sok ö, örömet szereztünk a, a nézőknek, a hallgatóknak, mert rádióban közvetítették ugye egyenesbe. A ja, radótinak volt Igen. a területe. 92 Barcelona. 88-tól gyakorlatilag úgy teltek a napjaim, hogy még egy fél mondatot hagy kanyarodjak vissza, mert volt egy érdekes helyzet, hogy vége volt az egyéni versenynek, és a csapatra készültünk, és emlékszem, rá a csapatversenyt egy nappal a Néblagyüri, meg a Gedővánémre behívtak a szobába, és azt mondták, hogy figyelj, Nehogy azt hitt, hogy te most csak itt egy ilyen kis kiegészítő ember vagy, aztán majd itt el, levi, elvitsz kérsz itt a, a csapatba. Miért hanem, hanem hát én kell én nem, nem is gondoltam ezt. Hát egy picit próbálták rám tenni, hogy azért itt sokat várnak tőlem, hogy, hogyha itt a milyen csapaton... volt a viszony? Később kiderült, hogy a Neboldal megmaradt, de egyáltalán volt a viszony? Ez egy olyan csapat volt, hogy 5-5 öt felé mentünk, tehát nagyon nem volt... Egyáltalán ez egy baráti ötös, viszont profik voltunk abba, hogy, hogy, hogy erre a napra, az olimpiára, arra mindenki minden sérelmét félretette. Volt ott ellentét a Vedővánémre né, Bardyuri között. Én fiatalabb voltam jóval, más máskorosztály, Bújdosó, az vasasos volt, mi dózsások voltunk, a Honvéd amúgy is egy ilyen klikkes társaság volt, de ott arra az egy napra félre tudtunk mindent tenni, és, és nagyon keményen. Ha a házimoziban a fejedben benne van onnap. Benne. Melyik van jobban benne? Melyik részletesebb, a 92-es mozi vagy a 88-os? Persze a 92-es, mert a 92-es ugye ez egy egyéni sportág, és mindenki egyénibe szeretne győzni leginkább, és ugye 88-tok kezdve úgy keltem, feküdtem, úgy edzettem minden nap, hogy, hogy 92-be szeretnék egyéni érmes lenni, és hát addig azért sok világbajnokság volt, meg Európa-bajnokság, meg sok verseny lement, és, és voltak azért csalódások is benne, amikor túlságosan magamra tettem a, a terhet, lázda a 91-es Budapesti világbajnokság, ahol, ahol egyes voltam a világranglistán és a, a sajtó, a barátaim és mindenki tőlem várta az aranyérmet, és én el is hittem, hogy itt elég a kardomat fölküldöm a pástra, az magát nem is Neked nem is kell hogy oda menni. Igen, hát nem, nem úgy sikerült, de aztán hál' Istennek a csapatot megnyertük, és az kárpótolt. Aztán gyökeresen megváltoztattam a, az egész attitűdömet, ami, ami egy egyéni versenyhez való hozzáállást illeti és elkezdtem sportpszichológussal dolgozni budavári a szemében. Nagyon sokat segített nekem abban, hogy végül is a 92-ben összejött az egyéni aranyérem. Igen, de azt hangsúlyoztad is, hogy ez abban az időben még a diliseknek volt. Tehát azt mondták, hogy pszichológusok csak a dilisek járnak. Igen, igen, tehát sokan nézték. Te hogyan találtál a pszichológusodra? javasolta a, a szövetségi kapitányunk Kovács Tamás javaslatára vettem fel a kapcsolatot vele, meg mástól is hallottam, hogy jó, és én úgy voltam vele, hogyha az edzőmmel Zarándi Csabával egyeztetve, hogyha milyen picit hozzá tudok tenni ezzel, akkor hajrá, akkor csináljuk. És én így is mentem behozzá, hogy az a meghallgatott, és azt mondta, hogy Bencez magának egészséges önbizalma van, azt mondják, hogy tud is vívni, Hát azt mondja, feleslegesen ne, ne csináljunk pacienst magából. És mondtam, aki ágóta, a pacienst nem csináljunk belőlem, de hogyha egy icipicit is hozzá tud tenni ahhoz, hogy én, én, hogy én megnyerjem az olimpiát, akkor engem ez érdekel. 96 Atlanta. Az volt eredménytelen. Abból a szempontból nem volt eredménytelen, hogy ilyen 92 után, Azért üzlettársammal éttermet nyitottam, mindenfelé rohangáltam minden érdeket. Már, már ugye nem volt olyan helyzet, mint most, hogy, hogy egy olimpiai érmes sportolónak gyakorlatilag olyan jövedelme van a, a, mind a Gerevics ösztöndíj, mind a klubja részéről, mind a szövetség részéről, hogy gyakorlatilag csak arra fókuszálhat, amit szeret csinálni, és, és csinálhatja az érsportot. Hanem azért minket engedtek egy picit csempészni, engedtek egy picit, ö, aki, aki BMS volt, vagy, vagy, vagy HMS, tehát honvédos, vagy őpesti dolzsás, azok kaptak esetleg egy szolgálati lakást, de, de effektíve a, a pénzünk az nagyon vékony volt, és akkor azért mindenki próbált okoskodni, és hát ez el is vitte a fókuszt. Tehát látszik nyilvánvalóan, hogy 93-ban második voltam a világbajnokságunk, 94-ben harmadik, 95-ben, meg már nem is voltam 8 közt. És akkor jött Atlanta, amire azért összeszedtem magam, mert azért csak a világranglistán föltornáztam magamat oda a tizedik hely környékére, és tudtam azt, hogy az egyéni be csak, hogyha szerencsém van a sorsolással, akkor tudok egyáltalán a 8 -t. A te sportágadban az életkor, az mennyire számít? Hát, ha valaki jó. Ugye Atlantában 36 éves voltam. 34. 96-ban. 62-es. Most csak 34 bocsánat, azt hiszem. Az... Úgyhogy... Ö, Elnézést. Nem. Ö, viszonylag, csak... viszonylag jó fizikai állapotban voltam, de lehettem volna még jobban is, hogy ha, ha tényleg ez a három év nem így telik el, mint ahogy eltelt. Ö, és még ráadásul még ebben a három évben, a két olimpia között még voltak is, még így is eredmények is, de, de még több lehetett volna benne szerintem, hogyha akkor ugyanúgy, mint ahogy 92-ig, ugyanazt a, azt a felkészülést és azt a azt az edzés mennyiséget megcsinálom, mint amennyit 92 előtt. 86-ban fejezted be a vendéglátóipari főiskolát. Igen. Miért pont azt? Nem, az, hogy, nem, miért pont azt fejezted be? Ez rossz kérdés. Miért pont azt kezdted el? Na, igazából... A, a, a Dolzsába, Újpesti a Dolzsába akkor a, az egyik edző Körmöci Csaba javasolta, hogy, hogy miért nem mész oda a kereskedő és pedig főiskoláról. De ez ilyen, és, és, mutatott valami mást is? Igen, hát mindenki jogot tanult az egész válogatottban, A Nébaldok jogot, a Gedővári Imre jogot, az Abai Péter jogot, mindenki jogot tanult. Én nekem ahhoz nem is volt úgy affinitáson nem érdeket. Az mi mihez érte a kardvíváson kívül? Hát a kardvíváson kívül, hát mindez. <gül> mindez is. Igen. Nem, hát... De a vendéglátóipari szaktudásod az hát, -e milyen? Hát... Elég főzni jó, tudnál? Elég jó. Hát... Tudnék is, hogyha arról lenne szó, de, de nem tartozik úgy a kifejezett hobbiaim közé. Te milyen mi... szférában voltál, mint pénzkereső, már az aktív időszakod a vendéglátóiparban, valami másban? A vendéglátóiparban volt, ugye a Száncsó nevű pubunk, a, a, amit üzemeltettünk, és akkor azért úgy dolgozgattunk is benne. Egyébként ugye ez kereskedelmi és vendéglátóipari főiskola, élveztem egyébként, szerettem oda járni, és főleg a színeiben, amikor megnyertem a kétszer is az univerziádét, és akkor, és akkor a, a, a diplomát bevittem, és akkor Szavó Bence kereskedelmi és vendéglátóipari főiskola így volt a, az angol nyelvű diploma, és akkor bevittem a... De mi van még a vendéglátóibaron kívül? Ő a TF-re jártam edzőire, és nyelvek érdekelnek. Van egy felsőfokú és egy középfokú nyelvvizsgám. Most jelenleg is spanyolul tanulok, mert dolgoztam venezuela egy rövid ideig, másfél évig volt Nem szerződésem a a Venezueli Olimpiai Bizottsággal, és, ö, és azt, a, azt a tudást, amit ott megszereztem, azt úgy, úgy gondoltam, hogy a, hogy, a, hogy a spanyolt egy kicsit felfrissítem, és most járok egy ilyen kis csoportba is, meg, meg egy ö, tanárhoz is. Tehát, hogy, hogy szeretem elfoglalni magamat, és, és így az agyamat is ö, tornáztatni. Mit tudod, Zarándi Csaba? Hát a kardűvásról mindent. Rólad? Ösztönös zseni volt, nagyon-nagyon szerettük, mint második apánkat, úgy minek az öreg úgy hívtuk. Mekkora volt a korkülönbség? Hát nagy volt a korkülönbség, hányas volt a Csaba bácsékhoz? 40 év 40 év volt akkor köztem, és közte, de... A... Rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni A sport iránti megszállottságod a tiéd is az övé az Egyáltalán a sportilánti megszállottság az nagy elmeséletű, hiszen ezt csak azért kérdezem, mert ugye ezek ilyen legendás történetek már, amit te megosztottál más e, újságírókkal és riporterekkel, hogy a szívinfarktusa után négy ember maradhatott, bár szeretett volna többet, hogy egyébként az infarktusa után, hogy vitette be a kórházba ezt, meg azt, meg amazt, mert hogy nem Van. tudott elszakadni a sportágától. Ez a fajta megszállottság, ez mennyire kell, hogy benne legyen a sportolóban? Hát az edzőbe is nagyon fontos. Én, amikor edzősködtem itt Magyarországon, egyet mondtam a tanítványának, hogy ha ott én, az edzésen én azt érzem, hogy én jobban akarom ezt az egészet, mint ti, akkor baj van. És ezt te érezted? volt, amelyiknél éreztem. És, és azt mondtam, hogy erre figyeltek oda, hogy, hogy ezt ez nem szabad, tehát egy edzőnek rögtön a motivációja, meg minden elkezd lefele menni. És ö, a Csaba bácsi az, az olyan volt, hogy, hogy egy igaz egy szakbarbár volt, tehát őt a, a kardvívásunk kívül a más porták nem érdekelte, különösen jobban volt szétsítamással, és mindig azt mondta nekem, asszonya. Nézd meg ezt a Szécsit. Szia, szóval, nap kimegy az úszodában egy sípa, napszemüveg, mézból sapka, te elfütyű részik, és, és kész, írogat. Szóval, hogy engem meg vassal vertek, <gül> hogy a kardal, Igen. úgy ütöttük öté. Itt vagyok ebben a vastag bőrruhában, nyárva, meleg van, izzadok, és vassal vertek. Szóval, hogy, de ez nem igazságos ez az egész. De megszállatként szerezte, szerette, ha valamit mondtam neki egy akciót, hogy mit tapasztaltam, és ö, így ele, azt hittem elengedte a füle mellett, mert így nem reagált rá, és egyszer csak három nap múlva, szünya tudod, három napja gondolkozok azon, amit mondtál, hogy ja, az, amit akkor, mondom, mester tényleg, vége? És hogy ez így, meg úgy is, hogy ezt azért tudja Vaszile Troposzki jól megcsinálni, mert ő olyan távolságra megy be, hogy sőt az egészet átgondolta, elemezte magába, akkor nem voltak még ilyen elemzések, hogy visszanézni a laszókat, és akkor úgy, nem, csak ő magába, így a fejébe. És utána beszélgettünk róla, és egy zseni volt tényleg. Mindig tudtad de hogy mi az, ami belefér, és mi az, ami nem, és akkor csak, hogy ne legyen nagyon parton a beszélgetés, ugye akkor ezt Iliász Nikoláshoz kötöm. Igen, nagyon szerettem fiamként, szinte az apukájával is jobban voltam az egész családdal, és amikor hozzám került, nagyon jól is indult az együttműködésünk, junior egyéni világbajnok lett, felnőtt válogatott, és egy ilyen gyerek volt, aki, akiből volt, volt benne sebesség, volt is raffinéria, de, de valahol egy dolgot nem értett meg, hogy, hogy, hogy az az összes idézőjebben hülyeség, amit tőlem néha hall és nevet rajta, az, az az egyik része csak a, a dolognak. Én mit hallott? Hát a, a poénkodások, meg a, a, a hasonlatok, meg, meg azok a, a szövegek, amiket utána rengeteget nevettek, és ott Hol egymás között is. Teség? Hol ment félre? Hát azon a bizonyos egy világbajnokságon ment félre, amikor ö, komolyan mondtam neki, hogy, hogy holnap edzés, mert ez katasztrófa volt, amit csináltál, és, és ő meg hallottam, a, hogy a városban itt sörözik, meg ott sörözik, és másnap nem jelent meg az edzése. És akkor az, azt gondolta, hogy, hogy jó, majd megnyugszik a mester, aztán majd akkor így folytatjuk. És hát akkor sajnos nálam elszakadt egy. És mi történt aztán később vele? Hát később aztán különböző edzőkhöz került, és most, ahol gyakorlatilag nincs is konkurencia, és, és a válogatotban való bekerülés neki már, már nagyon időszerű lenne. Hát most se látom azt, hogy, hogy most bekerülne. Aztán volt egy másik történet is, az, az már sportvezetőként, az a Mohamed Aydafille történet. Az egy nagyon érdekes történet volt. Elmeséled? Ö, igazából... A Mohamed a féle történetben nekem semmi. Akkor egy kívülállóként szerepeltem, de mint kívülállóként, mint sportvezető, mint vívó. Ö, igen. Hát ez egy nagyon félrement dolog volt, de, de ez nem az olimpia előtt ott kellett volna ezt megoldani, hanem ez egész évben már úgy kellett volna kommunikálni. Jó, csak hogy írjuk le, majd kiavítasz, hogy rosszul mondom, hogy az alapvető konfliktus az volt, hogy a vezetés berakta, a csapat pedig nem szerette volna. Hát a csapat az nélküle érte el az eredményeket. Tehát volt egy sikertelen világbajnokság, és utána azt mondták, hogy na, akkor mostantól a csapatot kezdjük el fiatalokból fölépíteni, ajdata, meg akarsz vívogassá, a jövőben már rád nem számítunk. Igen. És ez a fiatal csapat kiharcolta az olimpiai részvételt. Viszont a csapat nem alanyi jogon, tehát név szerint volt kiharcolva, hanem három kótánk volt, uh -huh. tehát a magyar női törcsapat indultott az olimpián, az ajda, meg a a magyar ranglistán előkelő helyet foglalt el, most már nem tudom, első vagy második volt, de a lényeg az, hogy ha első, akkor az alapszabályuk szerint automatikusan kötelező betenni őt a csapatba. Egy olyan csapatba, amiben nem ő harcolta ki a kvótát. Tehát egy nagyon furcsa helyzet volt, és ott már a, a végén szerintem jó megoldás már nem létezett. Ezt egész éjjel. De visszaemlékszel, hogy akkor mit mondtál? Nem. Én úgy emlékszem, hogy azt mondtad, hogy ezt nem a többieknek kell eldönteni, ez a csapatvezetés dolga. Én így emlékszem. Hát azt az most is tartom, tehát ez persze, ez nyilván, hogy, hogy nem a, nem a versélyzőknek. De könnyű egyébként egy csapatban úgy együtt vívni, hogy egyébként egy ilyen belső feszültség van, hogy egyébként nem ők így négyen érték el, és akkor mégis így berakják? Az én a ilyen nem volt, tehát ez nem tudom, meg, meg ez az old school időszak akkor az valamit mi mondunk, amit a vezetők mondanak, tehát nekünk eszünkbe sem volt. Ez egy hogy, egészen más világ? Hogy, ez egy egészen más világ, de egy teljesen skizott szituáció. Miben a más? Hát azt nem mondt, az, volt, hogy mindenben. Hogy nem, hát az, az hogy, hogy egyáltalán a, a, a versenzők azt mondják egy másik versenzőről hogy hogy én nem akarok vele versenyezni, vagy. vagy. Szóval azért ez az elég furcsa. De, de, ugyanakkor viszont magamat megcáfolva azt mondom, hogy, hogy a sikerten világbajnokság után egy újraépítkezésből ez a fiatal csapat harcolta ki az olimpiai kvótát. Viszont azt azért tudni kell, hogy ez a fiatal csapat itt három versenyzőből állt, és a negyedik tartalék helyre az, az igazából nem volt olyan, olyan nagyon fontos, tehát oda be lehetett volna az ajdát tenni szerintem. 2023. júniusában mondtad, és az ides tova, hát egy hármügyedében az olyan nagyon messze nincsen. A vívásból kiábrándult már csak a családjának él Szapu Bence. És aki itt beszél, az nem ugyanezt a benyomást kelti. Mi. Hát Felbiztáltad bennem a. ha vívás iránt az érzelmeimet, de sajnos az a, az, az igazság, ami, amit ott, ott elhangzott. Tehát nem. Nem Jó, volt azt, a már ez vévő idejét, igen. De ez minek a következménye? Hát ez annak a következménye, hogy nem, nincs az a, az, az én vívószövetségem, amit én a fejembe vívószövetségnek álmodok, vagy, vagy ami, ami volt, hogy én még voltam elnökségi tag, amikor egy asztalnál ültem olyan nagyságokkal, mint Gerevi Aladár, Kárpáti Rudolf Baj, Béla, Móna István, Fenyvesi Csaba sorolhatnám, Szőcs Bertalom, hogy, hogy ezek az emberek voltak ott a, a vívó szövetségi elnökségében, és ezeknek a, a szavának súlya volt, és, és ez, ez mindegyik olyan szaktekintély volt, aki, akinek, a, hogyha szavazott valamire, vagy valamihez hozzászólt, akkor, akkor azt mindenki elfogadta, és ö, hát a vezetése is olyan volt a, a vívásnak, hogy, hogy tehát az egy... Nonsens szerintem, hogy, hogy egy vívásból teljesen outsider ember vezesse a, a, a vívó szövetséget. Miért maradtál szemben Ponyoltal szemben? Hát ez nagyon egyszerű dolog. Büszke is lehetnék arra az 50 valány szavazatra, aki, aki szavazott rám. Ő, ő a maga szempontjából nagyon ügyesen vezeti ezeket a dolgokat, meg, meg csinálja a kis saját csapatát, akik a hierarchiában mindenki tudja a szerepét, és mindenkinek szépen be van tömve a szája, és hát a, a választás előtt ne fejtsük el, hogy a pandémiából megmaradt vívoszövetségi költségvetésből egy szemmel látható is jól látható összeg, amit nagyon helyesen és nagyon ügyesen, és nem, nincs ebbe semmi rossz, tehát ez egy korrekt döntéssel, ő szépen a, a műhely támogatásnak kiosztott a klubok között. Na most egy választás előtt kiosztani pár millió forintot műhely támogatásként, azért az elég népszerű, és hát sok olyan ilyen vidéki kis klub volt, aki én elmentem alázattal meglátogatni, Elmondani az elképzeléseimet, és tapsoltak, és kezet fogtak, fényképezkedtek velem, örültek nekem, majd amikor eljött a szavazás, és előtte megkapták ezt a kis összeget, akkor sunyogva, nem a szememben nézve, ö, úgy jöttek, és úgy szavaztak. -e oka hogy... annak, hogy amíg a sportágatban tudtál első lenni? csapatban is, egyéniben is. Mint sportvezető az Újpestet leszámítva, nagyobb egységet tekintve vívószövetség, olimpiai Bizottság alul maradtál. Nem, nekem nincsenek ilyen rossz érzéseim, mert voltam Ne nem vívó... azt kérdeztem, hogy rossz érzésed van én. Azt kérdeztem, hogy van-e oka? Ö... Hogy miért nem lettél első ember? A vívásban voltam szakmai első ember, mint szövetségkapitán. És mobként és vívószövetségként pedig nem. Vagy ez egy más Vol. tészta? Ez egy más én, én. Egyáltalán miért akartad? Bizonyos helyzetekben úgy éreztem, hogy, hogy például a vívás szempontjából, hogy nagyon régi nagy bajnokok többek között Isten a kulcsát győző, minden egyes nap elmondta, hogy neked el kell indulnod, és meg kell nyerni. és neked kell más? lenni. És... Már mi, mi, mi, mi lett valamás? Hát te nyersz. Ja, hát... Mit képviseltél azzal szemben, ami nyert? Hát én a szakmát képviseltem volna. Tehát én, én igazából azért egy teljesen más, egy hosszú távú vívás sportágnak egy hosszú távú jövőképét elképzeltem, és, és azért rengeteg olyan annak a hiány, most van, annak egyszer meg lesz a következménye szemben a tiéddel, ami nagy valószínűséggel vagy szerinted egészen más jövőképet alkotott volna a te Hát én úgy látom, hogy, hogy azért vannak a műhelyekből még mindig a zseniális magyar edzőknek a meg a magyar virtus termel még ö, ö, sikersztorikat, de összességében azok, amiket én leírtam, meg megálmodtam, meg szerettem volna ezt a regionális vívást, és egy kicsit az országba is jobban ö, elterjeszteni, egy szakmai ernyőszervezetként működni, és, és megadni az irányvonalakat, hogy mit kell tanítani, hogy milyen irányba kell elmenni, ezek, ezek nincsenek sokan becsaptak, ez a saját sportágamtól nem esett jó, szerintem a Nemzetközi Szövetségben nem lesz folytatása munkának, és nem hiszem, hogy a magyar vívásban különösebben tevékenykedni szeretnék, ez ugye 2020 nyara, amit előad Csampa Zsolt, hogy mindenkivel jóba van, meg a magyar vívásért, meg minden, ez nevetséges, nekem csak ártott mindenben, semmiben nem támogatott, nagyon rossz véleményem van róla. Ezt hát most figyelj el. két dolgot mesélek el, az egyik, hogy hogy a Market építői ZRT-vel a hátam mögött Ser Sándorral közösen megbeszélve, megegyezve, látványterv saját költségükön elkészítve egy fantasztikus, hiper super, modern vívóterem és egy nemzetközi vívóakadémia. Egész projektnek a leírása, a tervezése, mindenben járunk. Szabó Tünde államtitkárasszonynál, karmeli Karmelitába, Mindenhol visszük ezt a, ezért mindenhol óriási támogatottság, és egyszer csak a Magyar Vívos nem támogatja, úgyhogy nem mentem oda pénzért, hogy adjatok ti pénzt, hanem ezt az egész projektet, ez sokkal magasabb szinten mindenki támogat. De az mindenki azt mondta, hogy hát nem ugye a Magyar Vívos nem támogat egy projektet, akkor mi az, hogy az adminisztrációban, hogy helyezzük el ezt az egész projektet? Van támogatot? ennek uka? Van köztetek valami személyes ellentét? Hát nyilván, hát, De van-e van -e egy oka, elszeretted a nőjét? Ő elszerette a te nődet? Ja, nem hiszem, hogy egy kategóriára lőnénk, úgyhogy nem... <gül> De van-e személyes oka? Hát, van -e ő, ő csak, csak tehát személyes sokat ő, ő a magyar vívószövetségnek az elnöke. Most egy magyar vívószövetség elnöke, hogy teheti meg ezt, hogy egy ilyen projekt van, és leszavasztatja? Egy, kettő. Én vagyok a 20 év után a nemzetközi vívószövetség végrehajtóbizottsági tagja. Pandémia miatt egy éve még meghosszabbítják, négy éves mandátum helyett öt év, öt év után újra választható vagyok, de a Magyar Vívószövetségnek kell a, az, hogy jelölt legyek, igen. mert akkor vagyok választható. Erre, mivel sportdiplomáciai dolgokba Szijjártó miniszterúrral is sokszor egyeztettünk, és jó viszonyban Miniszter úr is megkérte őt, hogy akkor ezt szeretné, hogyha ezt tovább vinném ezt a dolgot, és hogy támogassa. Természetesen jelezte, hogy igen. Majd úgy meg az elnökséget, az elnökség nem támogatott engem, és egy nímandot elküldtek erre a szavazásra, oh, aki kiesett, égen. és nem választották meg. Most akkor ezekre mit mondjak? Te kétszeres olimpiai bajnok helyett egy nímandot neveznek ki, tehát ez csak rossz indulat. Tehát azért mondom, hogy ez ezek után... is úgy szembe vele, mint velem, hogy tisztázzad azt, ami nem tudom, hogy tisztázható, de legalább kísérletet tesz rá az ember. Egy olyan emberrel nem lehet beszélni, aki nem tud fókuszálni arra, amiről beszélünk. Tehát, hogyha én most elmondanám egy konkrét dolgot, akkor ő elkezdenél, mint egy ilyen volt szovjet pártitkár, olyan szövegnek a, szöveg a környezetbe. Hát két titka van: az egyik, hogy amikor a magyar kormány a, a Tao sportágak után a sikeres, Egyéni sportágaknak is megemelte a, az állami támogatását. Az egy olyan szám volt, hogy én sportigazgató dolgoztam a Magyar Olimpiai Bizottságnál, mondjuk 150 millió volt a vívás támogatása, és azt gondoltam, hogy hát akkor azt most lehet, hogy 200 lesz, és akkor megláttam, hogy az első jövbe az 550, akkor én leestem a székről. És ő akkor még fideszes országgyűlési képviselőként a maga szempontjában nagyon ügyesen, ezt úgy adta elő a vívaszvédségbe, hogy ezt ezt én intéztem ezt az egészet. És hát azóta is ez így van előadva, meg hát azokat az embereket, akik valaha kinyitották a szájukat, meg egy kicsit magasabban kvalifikált, azokat előzte a vívás környékéről, és csak azok, akik beálltak. Külcsársztián a, a szemben mi maradt a... Hát a kulcsák Krisztián, az, az, az, az, az, ő, őt kinevezték, őt nem megválasztották. Tehát azért ez, most ez de jure, vagy de facto mondjuk a dolgokat. Tehát azért ez egy vicces történet, hogy nem, hogy, hogy az ilyáz eljön reggel a szavazásra, és megkérdezi tőlem, hogy azért, hogy, hogy hát azt mondták, hogy a kulcsák Krisztiánra kell szavazni, de mutasd már meg, melyik az, mert mely, nem tudom. Hát, szóval ilyen storikoltak akkor. Mennyire vagy járatos a sporton kívüli világban? Abban a világban, amely adott esetben ezeket a döntéseket vagy meghozza, vagy sugalja? Vagy otthonosnak kell egyáltalán? Hát én szerintem... Ö, egy nyilván, ember vagy jó már mindenkit ismersz. Ja, és jól is érzem magam a, a, a bőrömbe. Nyilván, hogy ezek a ezek a történetek, ezek, ezek nem, nem jó érzés, de hogy még erre visszatérjek, hogy miért maradtam a kulcsák Kisztiánnal Tehát azért, a, amikor a, a Magyar Korcsolyázó szövetség elnöke Kósa Lajos ö, odahív a parlamentbe, és az összes ö, olyan sportág, ami a, olyan vezetők voltak, akik akkor fújták a passzátszelet, tudjuk kiről beszélünk, akkor azok mindannyian ott voltak, és akkor uh, ugye hát egyértelmű volt, hogy akkor én vagyok a támogatott. Majd egyszer csak uh, keddi napon volt a, a választás május másodikán, egy pénteki napon a Kósa Lajosnak a, a, az ügyvédje a uh, Fiák István fölhív engem telfon, és mondja azt, hogy a van egy kis gond mert most, most más irányok is elindultak. És ugye a, a Schmidt-pali az nem engem támogatott ebbe az egész történetbe, és azok a más irányok, azok kedre akkor fölerősödtek úgy, hogy, hogy egyszer csak ő lett megválasztva a borkaival szembe. Ezek mennyi ráncot hoztak létre te Ja, hát ez akkor nyilván nagyon rosszul esett, de főleg egy olyan embertől elragudják, akivel a Nemzetközi Vívószövetségbe én, mint végrehajtóbizottsági tag, ő, mint sportigazgató, és ez a választás előtt három héttel <coughs> Nidzában, a, a teraszán ölelget engem, és az Amerikai Vívószövetség elnökének azt mondja, hogy hagyd mutassam meneked az Olimpiai Bizottság új elnökét, és így átkarol a Krisztián, és így mondja egy poénból ezt az egészet. És utána hazajövünk. És egyszer csak ő jelentkezik a házba. Nem vagy jó ember ismerő, vagy ez mivel valószínűleg? Tudod, mit mondott? Azt mondja, mondom, te ez egy olyan dolog. Azt mondja, igazad van, csak nagy volt a kísértés. <sukl> <sukl> Most, én ugyanígy tudtam csak reagálni. <sukl> és. Um... Az olimpiai bizottságon belüli kudarc, ami borkai zsoltnak az azóta se tisztázott döntésével függött össze, szemkor megvált tőled? Hát én úgy voltam, vele, hogy hat év, csak a szépre emlékezem, mondtam neki, amikor ö, behívott, hogy. hogy figyelj, most nyilván tudom, miért hívtál ide, ismerlek mondom, szerintem azon ne veszünk össze, hogy a mi jár, az jár a végkielégítés tekintetében. Mondom, én nem fog alkodni, amennyit az, annyi van, de mondom, én most mit győzködjelek téged bármiről is. Nyilván elmondod, hogy, hogy miért. és tudod, mit mondt Azt mondja, amikor idehoztalak, mondjuk egy kicsit olyan nézi, lekezelő volt az ide, hoztalak. Azt mondja, akkor sem mondtam el, hogy miért, most sem mondom el, amikor elküldelek. Ezt mondta Gyulaj Zsolt egyébként, ő volt a, a, az egyetlen olyan korrekt ember, mert elnökségi tagok voltak olyanok, akik ö, azt mondták, hogy ugye az, a, az alapszabály szerint a, a, az elnök fölteszi az elnökségnek, és az elnökségnek jóvá kell hagyni a főtitkárnak a kirúgását. És akkor... Ö, Megkérdezte tőlem az Aján Tamás, meg a kamuti jelnő, hogy miért. És mondtam nekik, hogy mondom, hogy nem kaptam rá, ezért nem tudom, hogy miért. Azt mondja, jó, akkor elnökségülésen, ha én erre nem kapok választ, akkor én nem meg fogok szavazni. Ezt mondta az Aján is, meg a kamuti élő is. A Gyulai Zsolt is ezt mondta, csak a Gyulai Zsolt be is tartotta, tehát ő nem, ő azt megkérdezte, hogy akkor tudhatnám, hogy miért lett Mondta a Borkai, nem, akkor nem szavazom meg másik kettő azért megszavazta ennek ellenére, úgyhogy nem lett megindokolva. Ez a mindenki egyért egy mindenkér, másféleképpen van a sportvezetésben, és másféleképpen van a sportban, vagy rossz a kérdésben, egyikben sincs sehogy. Nem, a sportban azért ez. ez szerintem ez létezik. Uh, javíts ki a rosszul mondom, az összes papíromat eltakarítottam, uh, Ugye Éva a feleséged? Igen. Összesen négy gyerek? Ö, hogyha, igen. Kettő veszik, plusz hogy... kettő? Igen, kettő plusz kettő, így van. De hát a nagyfiam már ugye 34 éves, most nem olyan régen a Fehérvár FC-nél volt sportigazgató, ott is egy <kül> Joász Roland lemondásával őt is eltávolították sajnos, pedig élt-halt, ezért a klubb ér, és is nagyon szívesen csinálta. A, van két nevel gyerek gyerek, a, a kata az Amerikában tanul egyetemen, most lesz a graduation májusban, úgyhogy megyünk is ki arra. A látsz az még gimnazista, most fog érettségizni, és a van a kis hercegnő, a szonja, akit meg táncosnő lesz. Párizsba elmészre. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát... Magánemberként, vagy visznek? Hát lesz ott olyan sportdiplomáciai feladat, ezt már úgy jelezte is az elnök úr, meg Főriás Balázsnak is igyekszem majd támogatni a, a munkáját. Úgyhogy... Gyakorlatilag minden olimpián kim voltál, vagy azért számos olimpián nem? Tokyóban... Volt meghívásom, akreditációm, mint Vívó Szövetség végre, bizottsági tag, de nem mentem ki, mert úgy leírták azt, hogy, hogy mi, mi a. mi hogy mi a policy. És akkor azt mondtam, hogy most azért kimegyek, hogy egy szállodába ücsörögjek, és, és monitoron vagy a tévén keresztül nézem az olimpiát, az, az, az nem. 88-ban 92 volt a cél? Szornyom, azban. Mi lehetett volna még más? Nem, én most gyakorlatilag azt mondom, hogy akkor gyakorlatilag lecsenged szől, az mennyi idő? Amíg egy lecsenget, egy, egy, egy csapatgyőzelem. Ja. Mennyi után lesz ismét 36-6 a hőmérséklet? Ja, hát szerintem azért az az, az eltartott egy-két évig biztos. Igen? Hm. Uh, Egyébként láttál-e nagyjából kettő, három, négy évvel előre, de a kérdés valójában arról szól, hogy most mennyire látsz előre, ha egyáltalán látsz előre bármit is? egy barátom az tenisz közbe szoktam mondani, amikor négy egyre vezetünk, és az ellenfélné van, és ő szervál, hogy négy háromig látok előre. Köszönöm, hogy a